Most kezdem. Szóval a mai tanítás az előzőnek egy kicsit a folytatása. Ugye a az föl van szabdalva a fejezetekre, meg versekre, amit ha jól tudom, akkor valamikor apácák rendben gondolkodó nők, majd rendben élő, rendben gondolkodó nők találtak ki, azért, hogy egyszerűen könnyebben lehessen referálni, hogy na, ott az Efézus 2.1-ben mondjuk azt olvassuk. Hogy és nem azt, hogy az Efézusi levelet ha lapozgatod egy ideje, és éppen annál résznél tartasz, hogy utána jön az a mondat, hogy ez egy ilyen egyszerűség miatt volt, és itt pont, ahol, ahol tartunk, ugye az Epicurus egyet fejeztük be múltkor, uh, itt most van egy, egy logikai vágás. Lesz mikrofonom is, jaj de jó. De hallotok amúgy, szuper, erős hangon van, ennyi. Uh, szóval, tehát uh, nincsen uh, nincs, nincs, nincs logikai határ, annak ellenére, hogy nagy fekete szám van a Bibliában írva, úgyhogy Ugye ott tartottunk az előzőekben, hogy, hogy, hogy Isten feltámasztott egy Krisztust, és dicsőséget adott neki, és ugye megint előjött az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag, gazdag áldása és dicsősége és hatalma Istennek. Úgyhogy kicsit most megyünk a múltkoré tanításba, és az Efézus 1.19-től olvassuk a 2.2-ig, Efézusi levél egy 19 től a kettő kettőig. akinek van Bibliája, azt nyugodtan vegye elő telefonon, papíron, fejből, ahogy kinek van, és kövesse, hogy nem ezt tévtanítok, vagy mást olvasok véletlenül. Ugye arról beszél Pál, hogy, hogy Isten mutasson neki különféle dolgokat, meg adjon meg különböző dolgokat. És itt arról beszélni, hogy megtudjuk azt, hogy 19-től folytatom, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelmégem, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap, nem csak a világon, hanem az eljövendőben is és az ő, alá, ő lába alá vetett, vetett mindent, és őt a mindenek fölött való fővé az egyházban, amely ez ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt, titeket is megelevenített, akik halottak voltatok védkeitek és bűnéitek miatt, melyekbe jártatok egykor a világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasságok fejedelme szerint, a molélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ugye azt olvassuk, hogy titeket is megelevenített, tehát Ugye ez a megeleven itt, ez a feltámasztás szó. Egyel, hát hogy is mondhatom, azt, hogy érthető kifejezésed a feltámasztás kifejezése dolog már magában egy elég érthető dolog, de ez a szinonimája. És ugye. Azért kell feltámasztani, mert halál volt, tehát mert meghaltunk, és ugye a bűn az, ami halottát vet minket. És nagyon érdekes kép van ebben, egy orvosi kifejezés egyébként, a Google-ban nem ajánlom, hogy beírjátok, mert általában az, az orvosi kifejezésekhez kapcsolatban csúnya képek is szoktak tartozni, de higgyétek el nekem, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, keresgél ilyen dolgokat. Tehát azt olvassuk itt, hogy feltámasztottunk azért, mert valamilyen szempontból halottak voltunk. Ezért kellett feltámasztani, különben ha érnénk, nem kéne feltámasztani. És vicces, a múltkor a sportnapon Gézával beszélgettünk, és mondtam neki, hogy én nagyon szeretem az ilyen zombis dolgokat. És nagyon röhögött, hogy a pásztorunk az ilyen, ilyen zombikkal élőholtakat, a filmeket, meg a játékokat, meg képregényeket. És itt egy ilyen élőholt-ságról van szó egyébként, hogyha Gézá ezt neked most ezt a e, Van egy halott státusz, és akkor fölmerül hogy oké, okay, de kik haltak meg. Olvassuk is a Róma 3:23-at. Tehát rómaiakhoz írt levél, harmadik rész, 23. vers. Minnyáján vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Tehát azt mondja, hogy mindannyiunkban, tehát minden minnyáján, ugye az emberekről beszél, tehát minden ember vétkezett. És ugye a bűn az, ami megöl minket, és mindjárt meglátjuk, hogy mit jelent ez a megölés, vagy mit, milyen szempontból vagyunk mi halottak, hogy hogyan lehet elképzelni ezt a halottságot a bűn miatt. Ugye mindenki bűnözött, és ugye az Efézusi Levél meg azt mondjuk, azt olvassuk, hogy megelevenyített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát haláloka a bűn. Ezt ugye a és Megnéztem, hogy is halottak a halottak kifejezés, milyen szót használ a görög, és nagyon érdekes a nekróz szó, ha lehet, hogy nem pontosan ejtem, de nagyjából így kell valahogy görögül talán ejteni. Ez, ez egy orvosi kifejezés is. A, azt adta a Wikipédia, hogy a nekróz is az nem tervezett sejthalál, tehát valami trauma hatására, mondjuk sérülés vagy fagy hatására egy rész elhal. Például ugye lehet a így filmekben lehetett látni, amikor mentek a sarkutatók, és akkor vagy a hajótörés szenvedtek, és akkor fekete volt a lábújuk meg ilyesmit. Ez, ez a nekrózis. Ne keresettek rá google mondom, mert nem szép. De hogy ezt hívják úgy, amikor elhal egy rész. És ö, volt egy nagyon érdekes kép, ami ö, hát egy, egy vágás következtében egy ilyen nekrózissal fertőzött, vagy nekró, nem tudom, hogy kell ezt ragozni. Egy olyan terület volt a vágás után a láb, lábnál lefelé. Mert minde mindegy, nem megyek be a részletekbe, és euh, nagyon érdekes, hogy ez a terület, ez a része marad a testnek, de már nem él. Tehát ott történik egy, egy trauma, ugye egy hatás, egy fizikai hatás általában, vagy egy, igen, általában fizikai hatás, aminek hatására ott az a rész az elhal. Ez a, ezt a szót használja itt Pál, hogy elhaltak vagyunk. Tehát nem halottak, hogy el vagyunk temetve, meg nem lélegzünk, szóval nem ilyen értelemben, ezt, tehát nem ezt a kifejezést használom, azt mondja, hogy ilyen, ilyen elhaltak voltunk. És nagyon érdekes ugye, hogy, hogy az embernél az emberiségben meg így, így Isten hogy mondjam, ugye az egész szerelmes történetben, ami a Biblia szól, le van írva ez a trauma, hogy mikor történik ez a idézőjelben baleset. Ezt fel is olvas ki az 1 Mózes 3 6, 7, mindenki ismeri, bűnbees, és a férfi a nőre mutat, a nő a kígyóra mutat, és mindenki rosszul jár. Tehát 1 Mózes 3-6-7, mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna elni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos, mert bölcsételsz, Szakított annak a gyümölcséből és evett. A, adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyit mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa Fügőfelevelet fűztek hát össze, és ágyi kötőket csináltak maguknak. És utána olvashatjuk azt, hogy Isten ott jár közöttük, és. Ö, ö, és hát így kérdezi, hogy hol vagytok, és akkor mondják, hogy elbújtunk, mert mezítelenek. vagyunk, kimondta nektek, hogy mezítelenek vagytok, csak nem ettetek arról a fáról, és ugye akkor jön ez a küzetés a paradicsomból. Tehát itt van az a trauma, ami okozza azt, hogy így úgymond elhalunk Krisztus testében, vagy Istenek így az Istenhez való kapcsolatunkban. És nagyon érdekes az, hogy már, már ebbe is megmutatkozik a kegyelem, mert ez a nekrózis, ez nem egy olyan dolog, hogy, hogy vége és le van vágva, mondjuk, mint egy, egy végtag, vagy valami, hanem egy, egy olyan, hogy egy adott területig elkezd elhalni. És ebből is ott van már a kegyelem, hogy nem véglegesen lettünk elválasztva Istentől, hanem van egy olyan trauma az életben történt, és mindannyian ebben a traumában élünk, a bűnnek a hatás alatt, ami, ami miatt ott vagyunk, egyfajta, vagy megtérésünket ott mondjuk egyfajta halott részként, így, így Istennek a tervében, egy nem élő részként. És, és mégis ott van az, hogy, hogy, hogy meglátjuk később, hogy Isten az orvosilag lehetetlen is megtesz, és ezt a halott részt újra életre tudja kelteni. És, és ez a kegyelem, hogy, hogy ott a lehetőség mindig arra, hogy mi nem ellettünk véglegesen választva Istentől. Megszakadt vele a kapcsolatunk a bűn miatt, de nem választottunk, nem választottunk el teljesen. És nagyon érdekes egyébként utána megnézni itt az egymózesben, amikor megtörténik ugye, hogy, hogy Isten ugye mondja, hogy fájdalommal fogtok szülni, meg rejték el, keresítek meg, meg ilyesmi. És van egy nagyon érdekes rész, például, hogy amikor megátkozza a kígyót, hogy, hogy te mivel becsaptad, a, becsaptad az asszonyt, ezért. Ö, ö, hogy is van, ő a fejedre tapos, hogy az asszony, igen, ellenségességet szerzek közted és a, a, az asszony ö, ö, ivadéka között. Ugye megkeresem pontosan, te nagyon érdekes. érdekes. Hm? Te utódja és az jó. Te utod és az között. És ő a fejedre tapos, te pedig a, sark, a sarkát marzos. És ez nagyon érdekes képe ugye, hogy az asszonynak az utóda, tehát az, az ember fia. Jézus ugye pont ezt csinálta, hogy a sátának a fejére taposott. És a sátánnak, ugye olvasunk is olyanról, amikor ő a sarkát mardosta, ugye hát az embernek a sarkát mardossa, mondjuk itt a cipőmet itt elkezdi harapdálni egy kígyóból, egy kígyóm függően, de nem lesz bajom. Mm -hmm. És ugye volt az is, hogy amikor Jézus megkísértette a sátán. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes képek, hogy már a legelején ott van Istennek a proféciája arról, hogy, hogy viszont, viszont lesz, le lesz győzve és a kígyónak a fejre lesz taposva. Nagyon érdekes, hogy ott van a kegyelem már a és pillanatától kezdve. És ahogy olvassuk majd az Ephésusi levelet, ez még újra és újra előfogja olyan Istennek a kegyelme. Hogy, hogy bár ilyen nekrózisban szenvedünk a bűn miatt, de hogy Isten helyreállít minket. Érteni fogjátok a végére, látom a tekintetetekből, hogy néhányan elvesztették a fonalat. Tehát ugye megvan ez a, ez a trauma, ami azt okozza, hogy kihalunk, idézőjelve, Istennek a testéből. Megszűnik az Istennel való kapcsolat. Ugye kiüzetünk a paradicsomból, ugye az embernek ö, ö, ember meghal, ugye elkezd a test öregedni, aztán utána később még gyorsabban meghal, amikor Isten rájön, hogy nem jó az embernek, hogy 900 éveket életben a bűnös testben legyen csak 120 év mondjuk. Ö, és, és ugyanúgy, ahogy ez a bűn elválasztott Istentől minket, ugyanúgy működik az, amikor, amikor a sérülés elválasztja az adott részt a testtől, és az elhal. Ö, olvassuk el a János evangélium a 15. rész, 1-7-iget. Szépen mondtam magyarul. A magyar tanárom nagyon soha nem fog ezeket a tanításokat hallani. Vagy fogja és megtér és megbocsátja nekem, hogy ilyen csúnyán beszélek magyarul. Tehát János evangéliuma 15. rész, első hét vers. Ahogy Jézus is beszél erről, ezt ismeritek szerintem a legtöbben, az az igazi szörlőtő, hogy én vagyok a szőlőtőti, a szőlőhesszők, de nagyon érdekes, hogy itt is egy ilyen kivágatásról van szó. A kivágatás, meg, meg oda is ezt az Istennel való szoros, szoros élő kapcsolatot írja Jézus, mint jó követendő dolog, és a levágottságot, mint, a, mint az Istentől való elválasztottságot az egytől hétig olvasom. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt lemez, amely nem terem benne gyümölcsöt, azt pedig, amely gyümölcsöt terem megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amiért szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, hogy itt van az a, az a szerves kapcsolat. Én bennetek, ti pedig én bennem. Ahogyan a szőlővesző sem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőn, úgy ti sem maradhattok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és érő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad, én bennem kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha én nem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, megint az a szerves kapcsolat, kérjetek, amit csak akartok, és megalatik nektek. Ez a vége, ez a kérjetek, amit csak akartok, és megalatik nektek, ez elég jó hangzik. Szia. Ki mire szeretné használni, mindenki úgy szokta ezt értemezni, hogy éppen neki szüksége van rá. De akármit is jelent ez egy jól hangzó dolog. És Isten meg mit mond, Jézus itt mit mond, azt mondja, hogy ha én bennem maradtok, és én ti bennetek, akkor kérjetek, bár, kérjetek bármit, és megadatik nektek. Igen, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy, egy ilyen szerves, és itt a szerves most a biológiai értelemben, meg. meg a használt értelmében is értem, nagyon egy ilyen szerves kapcsolatunk Istennel. De ott van a bűn, ugye, amiről olvasnunk az előtt, hogy az elválaszt Istentől. az a vágás a testen, ami után elkezd üszkösödni, elkezdni Isten testében. És... Ugye azt írjuk, hogy... Vagy azt olvassuk, ugye ezért visszatérve az ephésus levélhez, hogy titeket is megelevenített, Ugye így kezdődik, és... A Máté 27.46-ban olvassuk azt, amikor Jézus meghal, most nem, idő, nem tudom, hogy, hogy van pontosan Héberül, ugye mondja, hogy Jézus akkor felkiáltott a kereszten, és azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon érdekes, hogy az elhagytál, ez egy ilyen, egy ilyen elvágottságot jelent. Ugyanaz a szó van használva itt, azt hiszem, hogy úgy az értelme a kifejezésnek, mint amikor Mózesnél, azt hiszem, ezt korábban már mondtam, amikor, hogy Ábrahámmal szövetséget köt Isten, és ugye azt mondja, hogy állatokat vágják ketté, tetsz ki szélre, és jövünk, és a szövetséget kötünk egymással, akkoriban ez így, nem nem készfogás volt, hanem állatokat raktak ki a szélre, és azt mondta, hogy ha megszegem a törvényt, akkor legyek úgy elvágva, mint ahogy ezek az állatok el vágva. És nagyon érdekes, hogy Isten ugye végigmegy ezen a szövetségi folyóson, ezáltal a teljes felelősséget vállalja. Azt, azt mondja, hogy ha elfordultok tőlem, meg hogyha a szövetségünket valamelyik fél megbontja, akkor is én bűszem a hét, és én leszek elvágva. És itt látjuk a Máté 27.46-ban, amikor Jézus felismeri azt, hogy én el lettem vágva az atyától. Ez így a, tehát ha valaki volt egyedül a világ akkor Jézus, amikor ebben a versben ezt mondja. Mert ő még az atyától is el lett vágva akkor. És, és ez mindig a bűnnek a következménye. Tehát Jézus nem azért lett elvágva az Atyától, mert hogy, hogy ez valami, volt valami ö, profécia, ami nem teljesen jól sikerült, és akkor ott el kellett vágni, hanem az a bűnnek a következménye. És mindig ez a következménye. És ez nagyon nehéz, mert ugye nagyon könnyű bűnt elkövetni, és ez is mi meglátjuk, hogy miért könnyű bűnt elkövetni. De olvassuk előtt a Galata 5.19.21-et. Galata 5, 19-21 A test cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek paráznaság, tisztátalanság, bujákodás, báványimádás, varázsnás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. Itt is azt mondja Pál, hogy ha bűnöket teszel, ha, bűnök, ha ott vannak a bűnök az életedben, akkor nem lesz el Isten, ö, hogy is mondja, Isten országának örökösség nem lesznek. Tehát akkor megmarad az az elvágottság. Akkor ugyanilyen nekrózis állapotban maradsz, ergo ugyanúgy halott maradsz. És ugyanúgy szükséged van arra a feltámasztásra, amiről itt olvasunk az Ephészusi Levélben. Úgyhogy a bűn egy nagyon komoly dolog, mert gyakorlatilag ez öl meg minket. Olyan, mintha tudnánk mindig gyógyulni, és mindig feltámadnánk, mert ez nem a szuperképesség, mondjuk ez egy jó szuperképesség lenne, de hogy mindig, meg, mindig, mindig megírnánk valami mérget, vagy elütne egy busz, vagy valami, szóval mindig újra és újra meghalnánk. Ezt teszi a bűn. Úgyhogy a bűn óvatosan kell bánni, mert, mert, mert halálos, így látjátok, és egyen elválasztottságot okoz. És, és az, az igazság az, hogy az ember ugye érzi ezt, az, sokszor ezt az elválasztottságot Istentől. Nem keresztényként is, a megtérés előtt, vagy még azt sem tudja, hogy mi az a megtérés, csak érez, érez valami elválasztottságot, meg a megtérése után is, hogy, fuh, hát nagyon nem jó mennek a dolgok. És úgy, úgy olyan laj-meleg egy Istennel a kapcsolatom, vagy inkább így hideg a kapcsolatom Istennel, és, és nem érzem azt, hogy, hogy, hogy, hogy szólna hozzám, vagy hogy áldás tudnék lenni a környezetemben. És ezek is ugye, megint csak egy ilyen elválasztottságot érzünk. És ugyanilyen hasonló állapotba kerültünk megtérésünk előtt, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen trauma az életünkben, ugye tudjuk, hogy ez a trauma a bűn, és ez a bűn ö, okozhat ilyet is. Amikor élők vagyunk Istenben, akkor is lehetnek úgymond, betegségeink, amiket érzünk, tudjuk, hogy nincs rendben valamit. Amikor az ember megfázott, fölkel, és mm, egész nap ilyen, meg folyik az orr és tudja, hogy valami nincs rendben mert ismeri, ismeri a tüneteket, és hogy tudja, hogy ez, ez ennek a következménye. Úgyhogy, ha úgy vagy az életedben, hogy van valami, ami így úgy érzed, hogy elválaszt Istent, akkor kezdek kérni, hogy Isten mutasd meg, hogy, hogy hol van, vétkeztem valahol. Erre sok példát látunk a Bibliában, hogy hogy a is így jössze-vissza, hogy kérdezgeti Istent, hogy most akkor miért van ez az egész keressük meg az okát, ne hagyjuk azt, hogy betegek legyünk, és, és ugyanúgy, mint amikor az ember érzi, hogy rosszul van, a férfiak ezzel a kivételek, mert ők rosszul vannak, amíg, amíg nem lóg ki valami belőjük, vagy valami eddig nem mennek el orvoshoz, mert hogy férfiak vagyunk, és bírjuk, persze otthon szenvedünk nagyon kis dolgoktól is, de ez lényegtelen. Szóval, hogy, hogy amíg az ember beteg, akkor elmegy orvoshoz, és azt mondja, hogy nincs valami, keresd meg az okát, én mindent megteszek, csak múljon el. Vegyem, ugyanaz a mentalitás bennünk, amikor is érzem, hogy Isten nem jó a dolgok, akkor menjek oda az áldott orvoshoz, és mondjam azt, hogy Jézus, valami nincsen, bemutasd meg azokat, én megcsinálom, amit kell, de ez így nem jó. Ezt érezzük, ezt tudjuk. És persze az embernek lehet büszkesége, mint hogy a férfiaknak és a büszkeség az, ami távol tartja az orvosi rendelőtől őket. Jó, a fiúk vigyorognak, tehát akkor nem vagyok egyedül ezzel. Keressük meg Isten, mert a bűn az elválaszt, és az elválasztás az halálos. Úgyhogy ez, ez, ez nem játék, nagyon, nagyon komoly dolog, és, és, és nehéz, nagyon nehéz így, így a, bűnt, a bűnt megbánni és, és letenni, de, de ezt, ezt tegyétek. És úgy vettek az életetek, hogy nem ismertek még Krisztust, és és ezt a hogy valami nemre nincs ebben, akkor, akkor akkor ez a nagy bűnös állapot az, ami, ami távol tart Istentől, ez a vágás, és ezt a halottságot érzed. Öh. És menjünk is tovább, ugye azt olvassuk, hogy e világnak megfelelően, ez a második versben, mert én jártatok, egykor e világnak megfelelően, és azt, hogy e világnak megfelelően, az ugye azt jelenti, hogy a természetes a bűn. Tehát a világnak megfelelően, a világ, ahol élünk, az anyag, amiben élek, amiben benne van fóris verci, ez a test, ami időnként hadar, meg most éppen beteg, meg ilyenek, ez is meg a saját testetek, meg az egész világban. Ebben, a, tehát ebben az egész világban a bűnben járunk. A bűnt tenni, azt az nem kell akarni, az, az megy magától. Sőt, az ember néha amikor jót akar tenni is bűnt követel, de tehát nagyon nehéz, nehéz nem bűnt elkövetni. És ezzel nem kell senkinek szégyellnie magát, hogy én bűn, bűnös természetű vagyok. Azért vagy bűnös természetű, mert ebben a világban élsz. Amikor megszületsz, akkor beleszületsz. Ez olyan, hogyha beleesel a vízbe, vizes leszel. Nem azért lesz a vízes, mert te akartál, vagy nem akartál, hanem mert ott vagy benne. És nem tudsz más csinálni, mert a víznek ilyen a természete. És a virágnak ilyen a természet, hogy egyszerűen jönnek a bűnök az életünkbe. És Később látjuk, majd lesz benne ilyen nagyon, ugye, még mondtam, hogy ilyen, vannak benne ilyen, ilyen, ilyen, ilyen slágerek ebben az ephésus levélben, ilyen nagyon jó tört, ilyen hasonlatok, meg minden, és itt is lesz majd egy ilyen nagyon jó igevers, ezt így biblia körökön meg szokták tanulni aranymondásként, nagyon, nagyon király lesz. Nem lesz házi feladat a megtanulása, előre mondom. Látni fogjuk azt, hogy, hogy, hogy Isten annak ellenére, hogy, hogy egy ilyen, meg, meg van nehezítve a dolgunk, és ha akarunk is bűnt, mert ha nem akarunk is bűnt követünk el, ennek ellenére megbocsát és kegyelmes. ez nagyon, nagyon jó dolog. És e, van egy nagyon érdekes dolog, azt olvassuk a második részben, csupa érdekes dolgok vannak tulajdonképpen benne. A következő érdekes dolog az az, hogy azt olvassuk, hogy hogy ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiáiban munkálkodik, és megnéztem, hogy a léleknél mit ír, e, a, és azt ugyanazt a kifejezést használja, mint az Efészus 1.17-ben. Amikor ugye Isten adja a lelket, a szent lelket, ahol ugye nagy ellel van írva, itt kis ellel van írva, vagy ugyanazt a szót használja. És itt nem a szent lelket használja, nagyon-nagyon fontos, hanem, hanem azt mondja, hogy ugyanaz a, a személy, a személyiség, ugyanaz a lényeg. Ahogy Isten adja az ő lényegét és az ő lelkét, ugyanúgy a Sátánnak a lelke és a személyisége és az akarata szerint munkákodtunk, ugye itt úgy írja Pál és azt írja, hogy az, ugyanez a lélek, ugyanez a sátának a, az akarata munkálkodik, most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. És, és ez is azt mutatja, hogy, hogy a bűn az egy nagyon komoly dolog, mert itt nem így nem jó és a rossznak a harcáról van szó, bármennyire is szeretem a Star Wars, nem a sötét és a... a nem világos, hanem a Jedi oldala harcol, és az emberben ugye van ez a, ez a kutya-macska harc, vagy fekete-fehér farkas, vagy ying-yang, ugye ilyeneket szoktak mondani, de nem ez az igazság. Hanem az van, hogy alárendelt szolgák vagyunk. Ha megtértünk Istennek, ez alárendelt szolg és még nem tértünk meg addig, ugyanolyanak vagyunk, mint az engedetlenség fiai. A sátán lelkét szolgáljuk, úgymond. Még hogyha nem is a sátán lelke van bennünk, mert az elég durva lenne szerintem. Ö és nagyon fontos látni az, hogy ugyanazok a következmények. Tehát ugyanúgy nagy idézőjelben következmények vannak, és az ugyanaz, az meg még nagyobb idézőjelben. Ugyanúgy megvannak a következmények, inkább így pontos. Hogyha bűn meg, akkor ugyanúgy következményeket fogok, ugyanúgy ajándékokat gyűjtök, csak, csak nem Isten királyságának, hanem a sátán, a sátán rombolásához neki az ő iába rakok bele még egy nyilvesszőt. Nagyon, nagyon fontos az, hogy ezt nem azért mondom el, hogy most valami nagyon euh, mély teológiai dolgot elmondjak, csak az, hogy lássátok, hogy meglássam én is, hogy, hogy a bűn az egy nagyon veszélyes dolog. Amikor bűnt követek el, akkor, akkor mintha van az a mondás, ugye a magyar, hogy maga alatt vágja a fát. Most az olyan, mintha ül fönn a fa vágó az ágon, és morcosan azt mondja, hogy én nem akarok ez a fához tartozni, és elkezdi vágni a fát maga alatt. Ugye ül az ágon, és akkor vágja az ágnak a végét, és akkor leesik, és... és ja. A bűn az egy ilyen dolog. A bűn az egy, az egy, az egy olyan fűrész a kezünkbe, amivel mindig így vágjuk el így magunkat Istentől. És ezért és ezt komolyan kell venni. És, és ott ugye van az, hogy szabad akaratot kaptunk, és ez a szabad akarat ez, ez nem csak azt jelenti, hogy azt teszünk, amit akarunk, hanem az, hogy szabad akaratunk van jót vagy rosszat tenni. És ezt különösen akkor, akkor tartsuk szem előtt, amikor tudatosan teszünk rosszat. Mert mondjuk mérges vagyok, vagy fáradt vagyok, vagy megbántottak, vagy úgy érzem, hogy igazam van. Nagyon, nagyon vigyázz, vigyázzunk a bűnre és, és ismerjük az ellenséget, és ismerjük azt, hogy a gyengeségünk van, vagy meg könnyen mert el tudunk választódni Istentől, és érezhetjük ezt az elválasztottságot. Még akkor is, hogyha ugyanúgy Isten része vagyunk, de ugyanúgy meg lehet ez a nekrózis, ez a, ez a halott érzés. De lesznek dek, nagyon nagy de a vége az ilyen lesz, hogyha senki nem menjen el. Ugye itt azt olvasok, hogy az engedetlenség fiai, vagy tehát az engedetlenség fiaiban laknak, és a nekrózis példáján ez egy tudatos elvágás, tehát egy tudatos lázadás. Ugye a bűn, az céltévesztés jelent, a bűn az, annak, az a kifejezés a görögben, amikor az íjász lő és mellé lő. Van egy cél, oda kell lőni és oda lő. ez, a, ez a bűn, ezt hívják bűnnek, amikor nem oda lövök. És meg fogunk később nézni egy nagyon-nagyon durva történést, ami majd lesz az emberiségetében, ami, ami bizonyítja, hogy az emberben ott van. Még hogyha Isten meg is mutatja magát, és látjuk Jézust, akkor is lázadt az ember. Ez na, azt majd nem lövöm le ezt a poént, mert nagyon-nagyon mert érdekes lesz. Menjünk is tovább, jó? A harmadik verstől. Egykor mi minnyáján ezek között forgolottunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a haragfiai voltunk, mint mások is. És az van, hogy test és gondolatok akaratát. Tehát itt nem csak arról van szó, amit bűnnek szoktak mondani, hogy, hogy, hogy tudom, milyen, ne káromkodjál, ne cipízzél, ne igyál alkoholt, meg é, időben haza, ne nézzél tévét, ne járjál moziba, meg diszkóba. Ugye ilyeneket szoktak mondani, ez mindig a testiesség, ugye ezt mondjuk. És nagyon érdekes, hogy itt Pál a test és a gondolat akaratát. És, Ugye egyik dolog, hogy megkívánom, megszerzem, megcsinálom, amit akarok, de ott van ugyanolyan erővel az, hogy, hogy, hogy a gondolatért kigondolom, és, vagy megteszem, mert, mert, én, mert én úgy gondolom, hogy ez helyes. Nagyon kell vigyázni a gondolatokkal, mert hogy, hogy, hogy az, is, hogy az, a, az a magja a bűnnek. Mikor van egy gondolat a fejedben, akkor azt vizsgáld meg, hogy az most milyen mag, az jó mag, vagy rossz mag. És ha rossz mag, akkor tud, hogy abból bűn fog kinőni, abból nem fog semmi áldás kinőni. Nagyon kell vigyázni a gondolatainkkal, és nem csak a cselekedeteinkkel. Ugye keresztényként próbálunk jót tenni, és kerülni a rossz tetteket. Nem, van, nagyon fontos az, hogy már a gondolatoknál megfogjuk. És van is egy ilyen ige, hogy, hogy, hogy, hogy Krisztusért fogjulj, minden gondolatot a Kriszt, Krisztusért. Fogjul a bűnös gondolatokat. Ennyi egy gondolat, nem, ebben nem megyek bele. Valami okozta azt a gondolatot, megyek onnan. Mit tudom, én bekapcsolom a számítógépemet, és egyszer csak elkezd táncolni egy csaj, akkor azt hogy köszönöm szépen, akkor én most a számítógépet félreteszem, mert nem akarok bűnbe menni, nem akarom azt, hogy a pornó be, bekúszson a fejembe, tönkretegye a házasságomat, a nem életemet, a, a, az istenev kapcsolatomat leginkább. Ott van egy gondolat, hogy meglátom, jön a gondolat, hoppá itt kell megállni. Úgyhogy megint csak azt, hogy a bűne nem csak a bűnehogyázzatok, hanem a bűnnek az előszelével is vigyázzatok. És ezt tudom, hogy nem újdonság, mert hogy ez keresztényként, meg keresztény közösségbe járóként ezzel nagyon hamar találkozunk, meg gyerekként is elmondják, hogy viselkedjél jól. Meg, tudom, én most volt osztálytalálkozónk Gonyhádon, és nagynéném úgy engedte, mikor ö, mentem ki a kapunak, akkor ezt a hová mész? Hát mondom osztálytalálkozóra, és akkor az ott utolsó, amit mondott, hogy viselkedjél jól, mutasd meg, hogy milyen, ö, milyen, ö, milyen nagy, milyen komoly, úri, komoly ö, ö, fiú lettél, ezt mondta. Már, és megkapom, hogy jó kell viselkedni. Ez könnyen megy, de a gondolatokra is vigyázni nagyon. É, és ugye ott van az, hogy természet szerint a harag fiai, ezt olvassuk. Természet szerint a harak fiai voltunk, mint mások is. És érdekes az a természet, ugye ez a lényeg szerint. Tehát a természet az ott van, és az nem tud más csinálni. Az almafa természete az, hogy almát teremjen, és az emberi testnek a természete az, hogy bűnt teremjen. És ez ellentétes Istennel, ha megfigyelitek, a természetünk, ugye, a haragfiai, Mert mit látunk istennel, hogy ő is haragszik. Ugye olvasunk sokszor az Ószövetségben, főleg, hogy Isten haragra, haragra gerget Izrael ellen, ezért ezt megeztette, meg ezeket el meg rángatta a perzsákat, meg ilyeneket olvasunk. De ott van az, hogy Isten ugye végtelen kegyelemmel van, tehát újra és újra megbocsájt. A haragú ember nem bocsáj. A haragó ember minden csinált, csak meg nem bocsájt a másik, mert ő éppen haragszik. Jósan vagy, jogtalanul. Ö, nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy így a természetünket így Istennek hagyjuk átadni. Mert amíg, amíg nem akarok a természetembe változni, még nem akarom a szívemet változtatni. Emlékeztek, erő múltkor is beszéltem, hogy mit jelent fejben megítélni dolgokat, és mit jelent szív szerint megítélni dolgokat. Pontosan pontosabban visszaidézem, volt az a Károli idézet a trágyáról és a szemétről, hogy hogyan ítélem meg a dolgaimat, dolgaimat Krisztusért. Értitek, ugye a fejben nem lehet, szívben kell változni. És ha megvan a szívben a változás, akkor nem olyan leszünk, mint a haragfiai. Miért? Mert Isten fiai leszünk, és a fiainak fogunk mondjuk neveztetni, hogyha a másik oldrát írná lepál ennek a, ennek a dolognak. Tehát legyetek a kegyelemnek a fiai, legyet Isten szívűek. És olvasom tovább a 4-től a 7 versig. És itt jön egy nagy de. Úgy szeretem a de szót, az nagyon jó. De az irgalomban gazdag Isten, az ő nagy szeretete által, amelyen minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztus együtt megelevenített, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztusi ő ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkban az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. És uh, itt látjuk azt, ami a, azt az orvosi bravúrt, amikor Isten a halott testrészt visszacsatolja a keringésbe. Ugye ez lehetetlen orvosilag, hogy egyszer valami, ami elhalt, akkor, uh, akkor azt visszarakják. Mert az, hogyha ha, mit tudom én, levágod az újad végét, és hamar beérsz az ájtórgyőrbe nagyobb a készsebészet egyébként. Én asztalos műhelyben dolgozok, azért ezt már voltak többen, akik kipróbálták, több, kevesebb sikerrel. Ugye ez így működik. Egy ideig még az az, az, az új, az még visszavarható. Vagy ez a kar, vagy, vagy bármi, vagy a fül ugye volt az, amikor a, Jézust elfogják, ugye ott is egy nagyon gyors műtétet láthatunk. De hogy itt egy elhaltról van szó, egy elhalt állapotról van szó, ez a nekrózis ez nem, egy, nem egy ilyen, hú, azon gyorsan megcsináljuk, hanem az úgy maradt. Nem látták időben a sérülés, és elhalt az a sejt. És abban az elhalt menthetetlen állapotunkból, amiből nincsen visszaút emberileg, mint a mai napig, és lehet, hogy valószínűleg nem is lesz, abból itt azt olvassuk ebbe ezekben a versekben, hogy Isten visszacsatolt minket. Isten megcsinálta a brahúrt. És mi olvassuk, mi volt ez a műtét? Azt olvassuk, hogy halottak voltunk védkei, mert Krisztusra együtt megelevenített, itt van már egy feltámasztás, megelevenítés, van egy Krisztus megelevenítő, úgyhogy mindjárt eljutunk az univerzális válaszunkhoz, hogy ki a megoldás, meg ki a válasz. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt, tehát Krisztusra együtt feltámasztott, és Krisztusra együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való a Krisztus Jézusban. Jézus volt az, akiről olvashatjuk ugye a Máté evangéliumában, hogy elvágatott Istentől, és Isten pedig vele is helyreállította a kapcsolatot a feltámadásban. Nagyon komoly képe az, hogy, hogy nem, csak, nem csak arról van szó, hogy nekünk el kell hinni, hogy Krisztus meghalt, hanem azt is el kell hinnünk, és a hitünknek az is tárgya, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy Krisztus is megföltámasztotta a halálból, ugyanúgy engem is kihoz a halálnak a következményeiből. hogy Krisztus is legyőzte a halálnak a következményét, ugye az elválasztottságot és a fizikai halált, ugyanúgy minket is ki tud ebből hozni. És mivel egy halandó, romlandó testben vagyunk, Isten van annyira kegyelmes, hogy nem ezt a testet támasztja föl, hanem ad majd egy új testet, ami, nem, ami arra van kitalálva, hogy örökkelj ilyen, nem olyan, mint ez, ami most 28 évesen már itt fáj, ott fáj, és úgy beszél, mint öreg lennék. Na mindegy. Tehát Isten egy új testbe akar minket föltámasztani. Mert ugyanúgy, ahogy Krisztus is, Krisztus is megdicsőült Istennek a, a kegyelmével és a hatalmával, ugyanúgy dicsőített meg minket is a, fel, a, a megtéréssel. Ezen gondolkozzatok el egy picit. Mi nem alárendeltjei vagyunk Isten akaratának, meg Isten szeretetének, és nem csak olyan szempontból vagyunk Krisztus örökös társak, hogy majd a mennybe leszünk, hanem ugyanaz a hatalmas feltámasztás, volt meg nálunk is, amikor megtértünk. És ugyanaz a feltámasztás van fel mindenkire, aki, aki, aki, akit még nem istené, aki még nem adta át az életét Istennek. Ugyanaz a hatalom, ugyanaz az Isten, ugyanaz a gazdagság, ugyanaz, amikről beszél, mi ennéztünk az effezusi eleje óta, Isten már nekünk adott mindent, és nagyon gazdag dolgokat adott már nekünk, és végtelen, és kegyelmes, és megbocsájtó, és Krisztus ki tudta hozni a halálból, úgy, hogy a bűneinknek is elvitte a, a, a büntetését, és feltámasztotta, és ugye olvastuk múltkor, hogy, hogy felvitte, és minden nagyobbat adott neki, ugye most az elején is olvastuk. És ugyanez a szeretet, és ugyanez a hatalmas gyógyítás az, ami a mi, részes, mi, mi részünk is. És nagyon érdekes, ha belegondoltok, hogy ugye van ez a mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Most minket a bűn az megölt, de hogy Isten még ezt is legyőzte. Innentől kezdve a bűnnek a halálos tényezője, ahhoz képest, hogy Isten miből hozott ki minket, és milyen csodálatos, emberileg lehetetlen dolgot végzett el azzal, hogy nekünk örök életet adott, és megbocsátott a bűneinket. Innentől kezdve a bűnnek már nincs meg az a maradandó következménye az életünkben. Van következménye, de nem az a maradandó, nem az a halálos következménye van. Olyanok leszünk, mint a, a szuperhős, és mint az amerika kapitány, amikor, vagy a rozsomák, amikor megvágják és behegged a sebe. Úgyhogy mi, mi Krisztus miatt szuperhősök vagyunk a világban, mert a bűn nem fog rajtunk. És a sátánnak azt olvassuk, hogy a meg ilyesmi, lövöldöznek. Lehet, hogy eltalál is fáj, de meg nem öl. Miért? Mert már Isten sokkal hatalmasabb dolgot tett, és legyőzte ezt a bűnt. Krisztus legyőzte azt a bűnt, amivel a sátán minket próbál inkább több, mint kevesebb sikerrel... Tüzelni, meg megbántani, meg lenyomni, meg tönkretenni, meg rávenni minket, hogy használjuk az ő nyilait, és lőözzük a, a szeretteinkre, meg a főleg a nem szeretteinkre, meg a környezetünkre, meg mindenhová. És ez olyan csodálatos dolog, hogy egy ilyen nagyon durva dologban, ugye elmondtam, majdnem fél órán keresztül a találtam, milyen veszélyes a bűn, és hogy milyen durva következményei vannak, és itt azt olvassuk, hogy hogy Isten ezt, ezt legyőzte. És ez, ez az örömhír, ezért vagyunk mi keresztények általában ö, ö, olyan úgymond pozitív kisugárzásúak, ahogy szokták ezt mondani a világban, hogy te olyan pozitív vagy, de olyan hogy nehéz ugye elvenni a kedvedet. Hát persze, mert hát szuperhős vagyok, mert hogy Isten olyan képességet adott nekem, oly vagy nem képességet olyan dologból hozott ki, ami, ami elképzelhetetlen. Egy orvosi bravúr részese vagyok. Nem csak, hogy orvosít, hanem még annál is nagyobb. Az örökké valóságra viszonyítva, hogy a bragúr. Hát ez, ez mi, ha nem király dolog. És, és olyan, jó, olyan jó az, hogy így, így nem kell, nem kell szűkölködni sem ebben a, ebben a dologban. Nem az volt, hogy a Isten föltámasztott, most vigyázzon kell magamra, mert még egyszer nem fogja. Hanem, hanem Isten megmutatta a kegyelmének a gazdagságát. És ugye, múltkor, meg azelőtt is mondtam ezt a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdagságát, és itt is ezt látjuk, hogy ugye kegyelméből van üdvösségünk, feltámasztott minket, vele együtt ültetett a mennyekben, és megmutatja az eljöven időjükben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Tehát így mindent meg fogunk kapni, úgymond mindent így, így szellemi viszonylatban, és ott fogunk Krisztussal együtt uralkodni. Értitek, hogy, hogy, hogy Isten ugyanúgy a gazdagságát, ahogy Krisztus mutatott ugyanúgy nekünk is megadja. És a, az első fejezetben volt két hely, ahol ez már kijött. Az egyik az 1-3-ban, egy, ugye amikor azt olvastuk, azt olvastuk hogy áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. És ugyanígy a 18. versben is. És, a világos, és meg szívetek szemét, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének, dicsősége a szentek között. Úgyhogy Isten ezzel a szuper képességgel nem, meg ez a szuper dologgal, ami, amit, ami a megváltásunk ezzel nem fukarkodik. És napról napra a bűnnek a következményeit az, az, azt elveszi rólunk. És ezért nem kell attól félnünk, hogy egyszer túl sok bűn fogunk elkövetni és meghalunk. Ezt minden szuper erősos filmben hogy egyszer olyan úgy összefog az összes ellenség, hogy annyi sérülést visznek be neki, hogy, hogy elmúlik a képessége, vagy meghal. És akkor persze mindig föltámad és happy end és bevételben. Ezt nem tudja megtenni a sátán, mert, mert Isten már annyira megmutatta rajtunk a hatalmát, amikor megmentett minket. És ha te még ezt nem ismered, ezt a, ezt a szabadítást, akkor tud, hogy Isten rajtad is ugyanezt meg tudja mutatni. Ugyanezt a hatalmat, amivel Krisztust föltámasztotta, ugyanezt valahát is meg tudja tenni, mert helyre tudja a kapcsolatát veled. És az az elválasztottságérzés, ami ott van bennünk, az, az eltűnhet. És eltűnik ezáltal. És menjünk is tovább a 8. 9. verse, most jön a sláger. Ha valaki tud rá dallamot, akkor lehet dúdolni. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetek be, hogy senki se dicsekedjék. Fölavasson még egyszer, mert nagyon jó. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetek be, hogy senki se dicsekedjék. Itt nagyon sok minden elhangzik, még nagyon jó az az igaves még a az újfordítású szerint még, azt hiszem, még dallamosabb is, tehát még hullámzók az egész, úgyhogy meg lehet tanulni. Ugye van az, hogy mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, van az, hogy hitáltal nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedtetek ből és hogy senki se egyik, Ebből áll össze ez a két vers. Ezt így mert nagyon érdekes, amit meg lehet belőle tanulni. Az egyik az, hogy nem kegyelemből nyertetek üdvösséget, a kegyelem az, hogy nem azt kapom, amit megérdemelnék. Ugye a kegyelem, amikor valaki börtönre ítélnek, és akkor ír a köztársasági elnöknek, hogy kedves Ándel János, szeretném azt, hogy engedjenek ki a börtönből, és hogy, hogy, hogy, ne, tehát, hogy ne kapja meg a büntetést. Amit kaptunk, És ezt hívják, nem tudom pontosan milyen valami elnöki kegyelemnek. Nem érdemled meg, de én úgy döntök, hogy megbocsájtok neked, és elengedem a, elengedem a, a büntetését. És. Nagyon jó, hogy kegyelemből nyertünk üdvösséget, mert ugye van egy tudatos lázadás is ellen. Én tudatosan vágtam el magamat. Ugye nem az volt, hogy a sátán beleejtette a, a, a jó és rossz tudásának fájáról az almát körtét akár, mint Éva szájába, vagy Éva megbotlott és beleesett az almába, hanem azt mondjuk, hogy Éva a harapott és adott a férjének, a, a férje elfogadta. Tehát egy tudatos döntéssorozat van, egy aktivitás van a részünkről arra, hogy a bűn meglegyen. Tettézve hogy a világ erre van ilyen, hogy, hogy még meg, meg mégis nehezíti a dolgunkat, mert nem találunk már csak bűvőket lépten nyomon. Ö, és én magamat vágtam ki Istenből, és ő mégis visszaemel magába. Ez a kegyelem, amiről itt olvashatunk, hogy annak ellenére, hogy nem érdemlem, meg is tudatosan tettem ellene Isten mégis kegyelmet ad. Akkor azon utána, hogy hit által, hogy a hit az tudat, bizalom vagy felismerés, ö, meg még sok mindent lehetne használni rá. És ugye ez elhiszem azt, hogy Isten jót akar számomra, és hogy ő hogy, hogy ezt, ezt tényleg így megteszi, tehát, tehát így teszi meg uh, Krisztuson keresztül. Nem kell nekem vezekelnem, nem kell nekem áldozatokat bemutatnom, hanem Isten azt mondta, hogy te hiszel benne, akkor én ezt így megteszem. Ezt kell elhinni, ezt kell elhinni, hogy Krisztus halála elég arra hogy hogy jön, hogy Krisztus is föltámasztottam, téged is föltülök támasztani a bűneinkből. És ahogy Krisztus megelevenedett a bűn következménye utáni halálból, ugyanúgy te is a bűnkövetkezménye okozta halálból, meg tudsz elevenedni, és örök életed lehet Nem Ezt kell elhinni, ennyi a, ennyi a megoldás. És olvassuk az Korintus 1 18 Korintus 1.18-at. 1 Korintus 118 Hosszú lényben keresek, nem baj. Mert a keresztről való beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. Úgyhogy a, a hit az nehéz, mert bolondságnak tűnik. De, de mégis ugye azt olvassuk, hogy, hogy de nekünk, akik megtartatunk Isten ereje. És hogy abba kell vinni, ami Istennek az ereje, és Isten erejét azt ugye most, most néztük meg, hogy, hogy Istennek mekkora ereje van. És ha ezt én elhiszem, akkor bár bolondságnak tűnik, de ez a hit fog engem üdvözíteni. És, és ebből is látjuk Istennek a szuverenitását, hogy Isten nem... Bár lehet, hogy kitudott volna más módszert is, de mégis ez volt a tökéletes megoldás, És ez az, ami keresztül legjobban látjuk az ő szeretetét és az ő és ugye azt olvassuk, hogy ez nem tőletek van, ez még jobban erősíti a kegyelmet, hogy még annyira nem tehetünk semmit, hogy még a megoldás sem tőlünk van, hogy kértük Istentől, hogy, hogy ő adja, adj, küldjön a Krisztust, és akkor, akkor jó lesz. És ugye még direkt vétettünk ellenne, és most jön az a nagyon érdekes dolog, a Jelenések könyvéből fogunk olvasni, ez mindig nagyon izgalmas. Hogy olvastam ezt az igét rájöttem, hogy hogy ha a jelenések miért fogjuk tanulmányozni, akkor akkor végem lesz, mert egy szót se értek szinte belőle. Jelenések 20-7-től 15-ig viszont olvassunk egy nagyon, nagyon durva dologról. Ugye meg Jézus megalapítja ez az eréves Királyságot, és Jézus meg, tehát Jézus uralkodik láthatóan az emberek között. És uh, utána jön ez a rész, amit olvasunk, hogy hát ez, ez, ez alatt történik ez. Amikor elterik az ezeresztendő a sátán feloldatik a fogságából, mert ugye úgy indul az ezeréves éves kírenség, hogy hogy Krisztus ugye visszajön, és, uh, uh, és megkötözi a sátánt. Amikor elterik ez az ezer esztendő, a sátán felodatik fogságból, és kimegy, hogy megtéveszze a Föld négy sarkán lévő népeket, Gogot és Magogot, hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a számuk, mint a tenger homokja. És felvonultak a Föld szélességéről, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost, de tűzszállt alá az égből és megemésztette őket. Ugye azt tovassuk, hogy kimegy, hogy megtévessze a Föld négy sarkában élő népeket, és utána látjuk, hogy összegyűjt egy sereget, amiből annyi van, mint a tengernek a hobókja. Tehát itt nem két-három ember megtévesztéséről van szó, hanem, hanem milliókról. Azután, hogy látták, látták hogy Jézus, Jézus uralkodik. És ott van ugye a mi már megdicsérült testben, aki Krisztus uralkodás előtt ugye meghallunk, mi feltámadunk, vele együtt uralkodunk, és, és, és ezek az emberek, akik ugyanezt látják, azok föllázadnak megint Isten ellen. Ennyire ott van a természet, ennyire, ennyire nem tőlünk van az a kegyelem. Hogy amikor ott van, látjuk a megtestesült kegyelmet fizikailag, mint ahogy én látom a barnabást, ugyanúgy látjuk, majd Krisztus látják az emberek Krisztus, és akkor is föllázadnak. És ez is még mutatja azt, hogy Isten mennyire kegyelmes, mert egy ilyen Gonosz dolgot, mint az ember, szeretettel tud fogadni és saját magát adja, azért, hogy, hogy ne kelljen a gonoszságunk következményét összem, és ne kelljen szakadni tőle. És a bűn akármennyire is elvágott, és akármennyire is halott szövetté váltunk Isten testében, úgymond, akkor is Isten szeretettel van felénk, és, és újra és újra megbocsát. És aztán egyébként happy end a vége, nem olvasson végig. A lényeg az, hogy a sájtán legyőzötték, tűztelhába vettetik, és boldogság. Úgyhogy Úgyhogy Isten nem csak hogy kegyelmes, hanem hatalmas is, és, és ez nagyon jó. És ugye azt olvassuk tovább, ugye a sláger versünkben, hogy, hogy Isten ajándéka ez. És az ajándék az kicsit hasonló, mint a kegyelem, hogy nem azért kapom-e megérdemlem, hanem azért kapom meg valaki szeret. És nagy különbség van, aközött, hogy mondjuk, mondjuk fizetést kapok-e valamiért, vagy ajándékot kapok a fizetés, ugye megérdemel a dolog, mert én tettem valamit. Az ajándék az meg, az meg egy, az meg egy fő, fően független dolog, és általában meglepetésszerűen szokta érni az embert, írja karácsonykor. És euh, érdekes a kifejezés, amit itt használ az ez a Doron nevű kifejezés, ami áldozati ajándékot jelent. Ugye Isten ajándéka, az Istennek az áldozati ajándéka. Isten nem csak egy, egy új táskát adott nekünk, meg egy jó napot adott nekünk, hanem áldozati ajándékot adott nekünk Krisztusban. Azért az milyen már? Tehát abból nem, abból nem kettő van, abból egyetlen egy van az áldozati ajándékból. És áldozati ajándékot ugye arra adnak, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy adott, adott dolgot kifejezzenek vele. Egy, bűn, egy bűnbánatot bevalom nem néztem pontosan utána, hogy az áldozati ajándék a zsidó törvények szerint pontosan milyen felépítésű volt, és hogy kellett feláldozni, de, de azt adják valamiért, és egy nagyon komoly dolog, és Isten ezt adja nekünk egy hogy áldozat ajándékot az Krisztusban. És uh, itt jön a házi feladatszerűség, hogy uh, írjátok le, hogy Isten, az Isten, mi az, amit Istentől kaptatok ajándékba. És itt ne anyagi dolgokat írjatok, mert az vagy -e van az embernek, vagy nincs, de általában össze tud hogy köszönöm Istenem a kék tollamat, köszönöm a piros tollamat, köszönöm, hogy van, van ruhám, van egy cipő, ami nem annyira kopott, szóval ne be gondolkozzatok. Mert ilyen lesz, körbenéztek a szobába, és tele van egy a papír. Hanem gondolkozzatok azon, mit kaptatok Istentől. Lelki dolgokat, ajándékokat. Mik azok a, azok a kapcsolatok, amiket kaptatok. Mik azok a leckék akár, amiket Isten megmutatott nektek az igéből, vagy, vagy másokon keresztül, vagy, vagy egy embernek a barátsága. Próbáljátok ilyen dolgokat megfogni, mert ezek azok, amik, amik a töredékei, Isten áldásai, gazdag áldásainak, a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag áldásainak. Isten még ennél is többet tervezett, és ennél is többet akar nekünk adni, több lelki áldást még mélyebbre akar magában vinni. Annak ellenére, hogy bűnösek vagyunk, és hogy hal egy ilyen halott szövetek vagyunk, akiket Isten meggyógyít, és továbbra is vagdossák el Isten Istentől néha. Ez a kegyelem. Amikor tudatosan szembe megyünk vele, és amikor az Áder János azt mondja, hogy megbocsátak és kiengedlek, akkor azt mondom, hogy nem megyek. És aztán írok neki egy levet, és újra azt mondja, hogy mennyien nyugodtan. Ez az a kegyelem. És ez, ez az Isten ajándéka, értitek? Amikor, amikor kifejezi Isten a szeretetét. Ugye olvassuk az egész verset, és akkor össze fog állni, hogy ez mit jelent. Nem cselekedetekből. Ez ilyen nagyon könnyű ö, tévút, ilyen ki van világítva a keresztény életünkbe, amikor elérünk a hit és a cselekedetek utalágazódásához, kimondtam, és, és könnyen el tudunk, el az ember menet a cselekedetek irányába. De itt Isten azt mondja, ez nem cselekedetekből van. És ugye korábban mondtam ezt az ajándék fizetés dolgot. A fizetés az cselekedetekből van. Azért kapod, mert valamit megcsináltál, vagy valamit kitaláltál, vagy elintézteld, vagy valami. Az ajándékot nem azért kapjuk, mert valamit megcsináltunk. És itt Krisztus áldozati ajándék, nem áldozati fizettség. Olyan nincs, hogy áldozati fizettség. Úgyhogy ebben most nem megyek bele, mert ez komoly teológiai vitákat eredményezhetne, hogy most akkor a cselekedetekkel mi van. Később egyébként bele fogunk menni ebbe a komoly teológiai vitába. De gondoljatok bele, hogy mi az, amiért megdolgoztatok az üdvösségetekből. Mert Ugye elérkezünk ahhoz, hogy senki se dicsekedjék, azért nem cselekedetekből van. És a Filippi 2.13-at még olvassuk el, és megkapjuk a választ, hogy mi az, amiért megdolgoztunk az ügyvösségünkből. Tehát Filippi 2.13. Hát Jézus Filippi... Filippi Filip, Römmény, azt hiszem, hogy egy ember volt, de nem. Filippi 2.13. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarás, mind a és a szerint. Itt Pál egy kicsit más dologról beszél egyébként, de mutatja azt, hogy Isten munkája az akarást. Tehát amikor meg akarsz térni, az se tőled van. Tehát a megváltásunkból ennyire, ennyire, ennyire ajándékról van szó. És uh, miért valaki abba a, a tévhitbe esne, hogy akkor nem kell akarnom? Isten adja az akarást, mert szeret, és mindenkinek adja az akarást. És mindenkit elvezet arra a pontra, hogy, hogy akarjad. Itt vagyok, és... és, és itt van az áldás csomag, meg még ott van egy, egy, mennyi, egy mennyire való, ez sem magyarul volt, mindegy, szóval, hogy egy menny, egy menny, a menny tárháza jót vannak áldásokból, és, és szeretetből, és minden, és én ezt adom neked, csak akarni kell. És Isten, adja belénk az akaratot, hogy jön az ugye, hogy hogy éleke vele, vagy nem, és hogyha nem élek vele Isten, akkor is utána ad megint akaratot, megint csak a kegyelmet látjuk megnyilván, ugye Golgotha, de a kegyelem az mindig központi motivum, de azt hiszem azért már, hogy itt most egy ti, kilenc versben a kegyelmet látjuk, újra és újra előjönni. Isten kegyelmes, és amikor elbukunk, akkor is ad, és amikor amikor azt is elmondjuk, ami nem belőlünk jön, hanem Istennek a tökéletes akara, akarata, még akkor is ad kegyelmet. És ez nagyon jó dolog. Felolvasson még egyszer ezt az ige verset, jó, és így így gondolkozzatok rajta. Ugye ez volt az egyik, hogy, hogy, hogy kegyelemből van, tehát nem azt kapom, amit megérdemlem, hitáltal, csak hinnem kell, nem tőlem van, ö, tehát nem, nem, egyszerűen nem az én akaratom, képtelen lennék rá magamtól, de hogy Isten felajánlja az ő ajándékát, az ő tökéletes áldozati ajándékát, hogy nekem ne kelljen semmit mond, cselekednem azért, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy üdvözüljek. És azért nincs ismivel dicsekednem, mert Isten ennyire szeret, hogy mindent ad. Nem csak a fiát, hanem, hanem így mindent. Így Ólin. Isten mindig Ólin csinál, amikor, amikor velünk, velünk van dolga. És felolvasom még egyszer ezt a, ezt a verset. Ha megtalálom. Megtaláltam. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, senki se dicsekedjék. És a tizedik vers, az egy kicsit előre mutat, a jövő alkalommal fogjuk megnézni. Ez ilyen, ö, olyan, mint amikor a filmben vannak ilyen előre utalá, vagy van olyan ilyen reklám, és akkor a következő filmből egy rész lett. Itt most egy ilyen vers következik, amiről láthatjuk, hogy mi lesz később. Tudom, sok a filmes példa, majd megszokjátok. Mert az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Úgyhogy szó lesz a is, hogy mit kell csinálni. És én nagyon elméleti ember vagyok, ezért most még könnyű helyzetben vagyok, hogy itt ilyen teológiai dolgokat fejtegetek nektek. És most kaptam nem olyan régen meghívást, erre lesz Vajtán egy ilyen ifjúsági konferenci, ahol beszélnem kell arról, hogy mit jelent Krisztust megélni a hétköznapokban, gyakorlatban. Úgyhogy izzadni fogok a felkészítés alatt, de, felkészülés alatt, de jó lesz, úgyhogy király. Majd, majd meglátjuk, hogy mit, mit, mit mutat Isten ebből a dologból. Szóval ez az egész az azért van, mert Isten használni akar minket. És azt akarja, hogy elkészített nekünk jó cselekedeteket, amiket oda akar adni, hogy menj és ezeket lehőldöz, a sátánnak a nyilai, ne a bűn csináld, ha nem csináld ezt. És ez, mondom ezzel most nem fogunk foglalkozni, de majd fogunk foglalkozni. És ugye van ez a kegyelem, amit Isten felkínál nekünk. Olyan, mintha lenne egy, egy csap, ami egy ilyen hatalmas, végtelen hordóban végződik, és ott vannak Isten áldásai. És ha kényítjük ezt a csapot, akkor az, az jön. És ott állunk a csap előtt, és így rajta van a kezünk, és így várjuk, hogy lesz valami. És, és ez, amikor, amikor Isten odállít minket, hogy, hogy dönts. Itt van, látod, hogy én mit adok. Látod, hogy én adom neked a megbocsájtásomat. És amikor elbuksz, akkor újra a megbocsájtásomat. És amikor megint elbuksz, és leköpsz, és elárulsz engem háromszor, akkor is a megbocsájtásomat. És újra, és újra, és újra. De hogy te most válasszál. döntsön hogy én szabad akaratot adtam neked, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van egy olyan vers, hogy elétek adtam életet és halált, ezért válaszd azért az életet. Isten odállít minket ehhez a csaphoz. És azt mondja, hogy te jössz. És ez, ez mindannyiunk életében eljött, vagy már eljön, vagy újra is újra eljön, hogy Isten odállít minket a kegyelmének a csapjához. Szükséged van kegyelemre? Itt van, figyelj! Itt nem, nem fog kifogyni. Több lesz, mint amire szükség lesz, alig birod, és újra és újra erről fog a Berci beszélni, mert annyi van, hogy folyamatosan erről kell beszélnie, mert ez, ebből van a legtöbb, talán. Ez most lehet egy kicsit csúsztatás volt, és ezért nekünk erre kell egy választ adni, egy cselekedetet. Ott vagyunk ennél a csapnál, Isten fölkínál, elmondja, hogy mi fog következni, és elég jó dolgokat mond el, olyan, mint egy tökéletes reklám hazugság nélkül, tehát csak az igazságról. És összeértem, mik azok a dolgok, amiket, amik, amiket ilyenkor cselekednünk kell. Az egyik az, hogy ismert fel Isten gazdagságát, most már negyedik alkalom óta beszélek, remélem, hogy, hogy, hogy most már így kezditek kapcsolatni, hogy Isten tényleg nagyon-nagyon-nagyon gazdag. Ismert fel Isten szeretetét feléd. Azt, hogy ez a ez egy személyes személyes szerelme, ami, amivel ott áll és azt mondja, hogy hadd had ágyalak meg, hadd mencselek ki, hadd neked életet újra, hadd bocsássa meg a bűnédet, hadd legyen, had legyen újra kapcsolatom veled. Hadd had meneküljél meg! És utána az, hogy higgy Istenben, amiről ugye beszéltünk itt az előbb esben, hogy ilyen hitáltal van. Higgy Istenben, és fogadja el Krisztus halálátunk személyes, és adott áldozati ajándékot. Ez nem egy ilyen általános gesztus volt Istentől, meg egy diplomáciai fogás. Már hallottam egyszerűen nagyon jót, hogy ha, ha te lennél az egyetlen bűnös ember a világon, Krisztus akkor is meghalt volna, érted? Ha az egyetlen lennél, és mindenki más tökéletes lenne körülötted, Elég rossz érzés lenne az azért. De hogy egy, egy ennyire személyes ez a dolog. És ott jön a csapnyitás része, hogy add át neki az életedet. Amikor, amikor Isten rámutat arra, hogy, hogy figyelj, elvágtad magadat tőlem, vagy felismerted először ezt az elvágottságot, és, és újraélni akarsz, hogy elkezded vagdosni magadat el Istentől, akkor Isten oda vezet, hogy, hogy, hogy add át nekem az életedet. Add a nekem a kezedet, és amit a 10. versben olvastunk, hogy egy jó cselekveteket tett, amiket én készítettem el neked. És a szeretetben, szeretetben. mint hogy utána belemásznál a, ebbe a kegyelem ballomba, és a úszkálnál benne, ott lennél, és nem tudsz úgy lenni, hogy ne legyen ott mindenhol ez a kegyelem, és, és Istennek a szeretete. És a tizedik vers ugye az, hogy belőle merítve az ő dicsőségére tegyél mindent. És Isten meg fogja ezeket adni, és vágyunk arra, hogy, hogy jól tudjuk megélni a keresztény életünket a környezetünkben, hogy, hogy jó cselekedeteik legyenek, jó illatú áldozat legyünk, meg nagyon sok ilyen nagyon jó kép van. És mindez, mindez azért, azért akkor lehetséges, és akkor lesz Istentől való, hogyha mi hagyjuk, hogy az ő cselekedeteit Isten így, így a kegyelmével átmusson minket, és más is kapjon úgymond a, a sovunkból, ahogy jön a kegyelem, meg ahogy Isten ajándékai kijönnek belőlem. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog, de, de lássátok azt, ami volt a 8.-9. versben, hogy ezt Isten így adja tőlünk függetlenül, és még, még többet, és még többet, és még többet és még mélyebben az Isten kegyelme. És csak így lesz jó gyakorlati keresztény életünk, hogyha ezeket megtesszük, ezt, megtesszük ezeket a lépéseket. Mert ha Isten mellett nem döntünk, és nem fogadjuk el az ő szeretetét, akkor lesz egy keresztény életünk, de az, az, az minden lesz csak nem jó illatú meg minden ezt csak nem Istenből táplálkozó, meg Isten dicsőségére élő, meg nem szolgáló, meg nem végtelen, szeretettel, meg kitartással, meg türelemmel párosult, hanem úgy izzacsásszagú lesz úgy szó minden értelmi, ebben lehetséges próbáltam összefoglalni azt, hogy miről szólt ez a, ez a, ez a szakasz, és valahogy tudtam leírni a kétsoros limitemben, hogy Istentől elszakítottuk magunkat, és kihaltunk belőle időzőjelben, de ő mégis életre keltett minket Krisztus áldozatával, így mutatta meg a végtelenséget a szeretetének, amivel felénk, feléd és felénk személyesen van. És most úrvacsorát uh, fogunk venni, mert nagyon érdekes, hogy az Úrvacsora azt az, az, Jézus azért adta, hogy, hogy erről megemlékezzünk. És ugye vannak ezek a szereztetési igék, amiket úgy hívnak hogy az egykorintus, föl 11-23-26-ban van, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott vette a poharat, ismeritek szerintem a legtöbben. És nagyon érdekes, hogy azt mondja Jézus, hogy ez az én testem, amely megtöretik, értetek, és azt mondja, hogy egy pohár, az új szövetség az én vérem, amely értetek, kiontatott. És, a test az az áldozati ajándék, amiről szó volt. Krisztus megtört teste, hogy meghalt fizikailag, és megvolt az, az elválasztottság Istentől, amit megélt a testében. Ez a teste, amit, amit mi veszünk a kenyérben, és arra emlékezünk, hogy igen, Isten mind all-in all csinált, mindent beleadott. Ami volt neki, azt mind odaadta. És ott van a vér, ami, ami, ami gyakorlatilag... Hát, Ebben ez a kegyelem csap mellett van, vagy hát ez az a kegyelem csapon túl lévő dolog. Ami végtelen, most ez elég groteszké, de hogy, hogy Krisztus vére az végtelen mennyiségben rendelkezésre áll, és, és, és minden bűnt el tud mosni. És erre emlékezünk az Úr amikor amikor vesszük a kenyeret, és hálát adunk Istennek azért, hogy, hogy, hogy Ő mindent adott, és, és, és veszük a poharat, és, és az annak, annak a jelképe, hogy, hogy megbocsájtat minket, és helyreálltott fel a kapcsolatunk, és, és Isten, amikor ránk néz, akkor azt látja, hogy Krisztus vére megmosott már minket. És hogyha ha, ha úgy vagytok, hogy, hogy elfogadtátok már ezt, a, ezt, és megtértetek, és azt mondtátok Istennek, hogy, hogy Istenem, én, én, én akarom, és én neked adom az életemet, akkor gyertek, legyétek az érvacsorát. Ha pedig ezt még nem tettétek, akkor tegyétek meg most. És nem azt értem, hogy, hogy majd hazamentek, meghajszettek bejuthan, hanem most. Erre van lehetőség. Nem ismerlek még titeket úgy, úgy felületesen, valakit egy picit már mélyebben a felület karcolgatása után, de hogyha, ha úgy vagytok, hogy dönteni akartok, és azt mondjátok, hogy én ezt akarom, én, én elhiszem azt, nem tudom, hogy pontosan mi ez az egész, mert még csak kezdem kapizsgálni meg, meg ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy, hogy a lélek az, aki fejtegeti nekünk ezeket a dolgokat, és ő mutatja meg Isten mélységét, aztán múltkor olvastam ezt az igét. De lehet, hogy nem tudod még, hogy ez, ez mi, de, de, de, de ha tudod, hogy akarod, és és át akarod adni Istennek az életet, és érzed ezt az elvágottságot, akkor itt a lehetőség. Itt a lehetőség rá, hogy, hogy ezt, ezt megter. Úgyhogy én most szeretnék imádkozni, majd megkérem Barnabást, hogy foglaljon helyet a klaviatúra mögött. És, és gondolkod az ember, itt a, itt a lehetőség arra, hogy, hogy megtérj, és átad az értélet Istennek, ha ezt nem tetted meg. Úgyhogy, úgyhogy utána új vacsorát fogunk venni, és, és az imádkozás alatt majd, hogyha valaki esetleg szeretné átadni az értélet Istennek, akkor ezt megteheti. Istenem, köszönöm, a te végtelen kegyelmezet, és köszönöm azt, hogy... Bármilyen bűnösek is vagyunk, bármilyen bűnös is vagyok, Te akkor is ezt, ezt újra és újra megmutatod nekem. És, és köszönöm azt, hogy, hogy Te szeretsz mindannyiunkat, és hogy, hogy, hogy, hogy Te adtad Krisztust, és, és helyreállítasz minket, és, és azt az elhalt üszkös életet, ami, ami, amink volt, meg amink van, azokat azt át akarod formálni, a dicsőségedre, és... és, és nem az engedetlenség fiainak a, a cselekedeteit akarod nekünk adni, hanem, hanem a te jó és elkészített cselekedeteimet és a te végtelen ide Uram. Én kérlek téged, hogy ha, ha, ha van valaki Uram, aki, aki nem adta még át az életét neked, akkor, nem akkor, akkor, kérek, hogy győzz meg, és, és ad neki az akarást. És add, hogy, hogy nyisse ki azt a csapot, Uram, és fogadj el azt, amit adsz. És, és hogyha te, te tényleg úgy vagy itt most, hogy, hogy szeretnél dönteni, akkor kérlek, hogy, hogy tett fel a kezedet. Köszönöm Jézus, hogy te, te, te újra és újra kegyelemmel vagy mindannyiunk felé, és hogy, hogy, hogy te, te, nem, te adsz mindig újabb és újabb lehetőséget, Uram kérnek, hogy ki nem a Tiéd, dolgoz a szívem, és az újra meg tudja hozni ezt a döntést. És, és most, hogy veszük az Úr vacsorát, így kérlek, hogy, hogy, hogy add, hogy így legyen ott az a hála a szívünkben. És, és, és szeretnék megemlékezni most róla, hogy, hogy te, te mit töttél értünk. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát azon megtörte, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amelyet írtatok, megtöretik, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsorád, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyire iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyire szeretitek a kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. És köszönöm a feltámadásodat, és köszönöm azt, hogy örökös hogy társadalmat látunk veled, és hogy, hogy, hogy megemlékezhetünk rólad, És, és, és kélek, koronázza ezeket a jó cselekedeteket, amiket elkészítettél számunkra, azokat, tehát, hogy így hálás szívvel és neked dicsőséget le tudjuk tenni, ahogy tenni kérlek, hogy jövő hogy, Kélek, hogy, hogy ezt a kegyelmet tényleg így áraszt minket, és, és ott, hogy még jobban megismerhesünk téged napról napra, és napról napra te képedre formálunk. Az Úr Jézus ám nem kérlek Találkozunk jövő héten. Jó lesz. Nem tudom, én mi lesz az üzenet pontosan, de jó lesz. <gül> Gyertek. Sziasztok. Jó, jó, jó. <gül> Én csak jót akartam.